Pista 21 Istoria culturii și civilizației șapte roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 213 Cu toate acestea, ele poate fi considerat ca un rezultat final al stilului romanic, întrucât aduce soluția căutărilor care îi preocupau pe meșterii romanici. Numai goticul a permis să fie înălțate edificii ușoare, luminoase și solide, cu toate că sunt boltite. Până în zilele noastre n-a fost încă depășită priceperea meșterilor constructori gotici și toate soluțiile găsite de atunci încoace sunt inferioare celor ale lor. Închid ghilimele în paranteză cât mare punct n închid paranteza. Fără a continua să-și subordoneze celelalte arte care contribuiau la ornamentarea sa, cum procedase edificiul romanic, arhitectura rămâne ghilimele regina, anchet ghilimele culmea științei constructive, a tehnicii care nu numai că își rezolvă perfect problemele ei specifice, dar creează totodată și cele mai impresionante efecte de ordin estetic. În această privință, ghilimele, stilul gotic a dus până la punctul cel mai înalt logica a raționamentului construcției, principiul echilibrului obținut prin opoziția forțelor și predominanța golurilor asupra plinurilor. Închid ghilimele, în paranteză, idem. Închid paranteza. Pentru a defini stilul gotic, mult timp s-a exagerat importanța arcului frânt. În paranteză, a ogivei. Închid paranteza, ca element definitoriu fundamental. În realitate, dacă folosirea sistematică a arcului frânt, în locul celui în prim cintru, a intrat într-adevăr în definiția arhitecturii gotice, în schimb, intersectarea a două arce dispuse diagonal, ogiva în sine, în paranteze dar nu în de ogive, care susține bolta, închid paranteza, era de uz curent încă din jurul anului 1100, deci cu aproximativ o jumătate de secol înainte de începutul goticului, și chiar intrase ca un element propriu multor școli de arhitectură romanică, în paranteză din Burgundia, Provența, Perigord. Se scrie pe ei cu accent ascuțit RIGORD. Închid paranteza. De fapt, elementele caracteristice ale stilului gotic sunt altele trei, bolta pe ogive, în paranteză, iar nu pe arce semicirculare, închid paranteza, arcul butant, în paranteză, sprijinind în exteriorul edificiului presiunea laterală a pereților, închid paranteza, și un tip de ornamentație cu totul nou, care nu se mai supune unei tradiții cu valoare de dogmă, ci se inspiră din observația directă a naturii. Nu este însă necesar ca toate aceste trei elemente să se găsească reunite în unul și același edificiu. Unele școli gotice nu folosesc arcul butant, în paranteză de exemplu, în Italia aproape niciodată. Închid paranteza și în multe biserici gotice nu se întâlnesc arce frânte de boltă, pentru simplul motiv că nu aceste biserici sunt boltite. Pe de altă parte, aceste elemente... Definitorii nu au apărut peste tot la aceeași dată. Stilul gotic este definitiv constituit și perfect realizat către 1150, dar bolta pe încrucișare de ogive apare în Burgundia către 1130, iar în Anglia către 1120, dacă nu chiar înainte. Vezi note 1. Citesc note 1. Catedrala din Durham se pare că a fost de la început proiectată să fie în întregime boltită. Bolțile corului început în 1104 au fost însă ulterioare reconstruite. S-a păstrat doar bolta brațului nordic al transeptului. Cea mai veche din Anglia și cele ale navelor laterale, în paranteză 1120, închid paranteza, o navă laterală a catedralei din Gloucester a fost boltită pe ogive între 1100-1120, încheiat notă 1. În schimb, alte sisteme de boltire nu au fost abandonate decât mai târziu, după ce goticul se impusese de mult. Vezi notă 2. Citeasc notă 2. Ghilumele. Și niciodată n-au căzut complet în desuietudine, iar în regiunile unde se construiau cupole s-au făcut uneori sub acestea aplicații de ogive, o combinație ilogică a cărei utilitate nu puteau fi decât decorativă. Închid ghilumele, în paranteză că mare punct enlart, închid paranteza. Arcul în plin cintru va continua să fie folosit încă mult timp și de arhitectura gotică, în paranteză dar nu în marile arcade, ci la arcaturi, ferestre, triforium, portaluri și mai ales în arhitectura civilă. Închid paranteza încheiat notă 2. Așadar, din punct de vedere tehnic, mare inovație a constituit-o așezarea bulții pe o încrucișare de ogive, pe armătura de nervuri diagonale de sub care porneau de la nașterea arcelor frunte. Constructorul încredințează nervurilor un rol esențial. Bolta stă pe acest schelet de nervuri. Ghilimele. Nervurile preiau pe seama lor cea mai mare parte a sarcinii, în paranteză a presiunii bolții, numic punct, numic punct, Ovidiu Drimba. Închid paranteza și o convertesc în apăsări, iar aceste apăsări se propagă urmând planurile verticale ale nervurilor. Închid ghilimele, explică augsho se scrie C h o i s y Grație nervurilor bolțile se ușurează mult, apăsările nu se mai exercită pe segmentele pe compartimentele bolții, ci se localizează îndreptându-se spre punctele de rezistență de care constructorul dispune. Folosirea arcului frânt diminuează apăsările verticale, permițând totodată și reducerea grosimii zidurilor pe care bolta nu mai apasa acum. Greutatea bolții se descarcă în contraforții zidului exterior, aceștia sunt sprijiniți de arc butanții, degajați de ansamblul construcției susținând pereții navelor laterale și înălțați deasupra acestora ai navei centrale. Arcul butant, deci, echilibrează apăsarea laterală a bolții de piatră, opunându-i o apăsare inversă, tocmai în punctele unde presiunea bolții este mai puternică, ceea ce permite ca zidurile să fie înălțate cât mai sus, să le dea o mai mare stabilitate și să deschidă ferestre mari în nava centrală. Distribuția apăsărilor verticale ale bolții în pilaștri compuși din interiorul edificiului și descărcarea prin nervurile ogivei în contraforți reduc considerabil funcția portantă a pereților laterali. Edificiul gotic se susține prin această bine calculată carcasă, în paranteză de ogive, nervuri, pilaștri, contraforți, arc, butanți, închid paranteza. În felul acesta, în pereți, se vor putea deschide ferestrele ale căror dimensiuni erau de neconceput într-o construcție romanică, încât un întreg perete va putea fi înlocuit printr-un imens vitraliu. Exemplul celebru, Sainte-Chapelle, se scrie s a i -N t e liniuță, c h a p e -L, l e Din Paris, este edificator. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. trebuie spus categoric că goticul, în măsura în care disprețuiește piatra și tinde să... O suprime în profitul suprafetelor de sticlă ale vitralilor reprezintă un fel de hiat în istoria arhitecturii din Franța, o sfidare a legilor celor mai constante ale arhitecturii după această perioadă, s-ar putea spune aberantă. Arhitectura clasică va relua exact aceleași principii ale arhitecturii romanice și va fi o arhitectură a pietrei și a volumelor masive. Arhitectura contemporană revine la principiile aberante ale acestei arhitecturi gotice, suprimând zidurile, dar din motive tehnice și de economie, iar nu ca în arta gotică, din rațiuni estetice. Închid ghilimele, în paranteză, fumare rămic. Sale. Închid paranteza, încheiat notă 1. Sistemul bolții pe armătură nervurilor ogive și al arcbutanților, permitând raportarea împingerilor pe un număr mic de puncte, precum și acoperirea unor suprafețe mari fără a aglomera prea mulți suporți din interiorul edificiului, a înmulțit aproape în mod nelimitat planurile bisericilor. Rotondele au devenit acum foarte rare, în paranteză, dar în Italia s-au păstrat ca baptisterii, închid paranteza. Absidele gotice au, în general, un plan poligonal. Multe biserici au însă capătul estic, terminat printr-un perete drept. Arhitectura gotică urmărește reducerea elementelor și unificarea edificiului. Ca atare, criptele sunt suprimate, în paranteză, relicvele fiind plasate acum în altar sau în spatele altarului, închid paranteza. Locul baptisterilor este luat, în paranteză, cu excepția Italiei, închid paranteza, de o capelă care face corp comun cu biserica. Transeptul cu nave colaterală este frecvent. Planul cu două transepturi se întâlnește cu totul excepțional. Întrucât bolta gotică poate acoperi spații largi, planul cu o singură navă este răspândit. În locul nartexului este preferat porticul, fie închis, fie astfel deschis, încât ia forma unui baldachin. Turnurile pe centrul fațadei sunt rare. Bisericile mari au turnuri și pe extremitățile transeptului. Vezi nota 2. Citesc nota 2. Catedrala din Leon are cinci turnuri, dar trebuia să aibă șapte, pentru cea din Reims erau proiectate 6, iar pentru cea din Chartres opt. Încheiat notă 2 Multe catedrale și biserici mari au rămas din lipsă de fonduri sau din cauza vicisitudinilor vremii, războaie, foamete, etc., cu turnurile clopotnițe neterminate, lipsite de fleșe. Vezi notă 3 Citesc notă 3 Întrucât erau construite în șarpantă, s-au păstrat foarte puține fleșe originale, cele de la Notre-Dame din Paris sau de la Sainte-Chapelle, au fost reconstruite în secolele 17 XVII și 18. Cea mai bine păstrată, în paranteze, dar datând din secolul 16, închid paranteza, este fleșa catedralei din Amiens, gotică în structură, dar cu ornamentație de renaștere. Cele ale catedralelor din Böve și Rouen, tot din secolul XVI, nu sunt în stil gotic. Încheiat notă 3 Apareiajul, în paranteză modul de așezare a zidăriei, închid paranteza, este mai îngrijit ca în perioada anterioară. Piatra este mai bine ecarisată și suprafața zidului e mai netedă. Cărămida este folosită ceva mai mult ca înainte, mai ales începând din secolul 15. Pentru a fixa mai solid blocurile de piatră, unele de altele constructorii folosesc crampoane de metal, în paranteză cum procedau și romanii, închid paranteza arcbutanții iau forme diferite cu cât edificiul era mai înalt, soluțiile tehnice ce se impuneau și deci formele arcbutanților devin mai complicate. Întâi, printr-o suprapunere de două arce, primul sprijinind nava laterală, al doilea nava centrală mai înaltă. Apoi arcul dublu unul în prelungirea celuilalt, arcele fiind separate de un înalt pilastru, grație căruia spațiul de sărit este divizat în două și cum cele două arce, în paranteză volee, închid paranteza se Sprijină pe acest pilastru intermediar, în direcții opuse, ele acționează asupra lui în sens contrar. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru arcbutantul prin suprapunere de arce, exemplul clasic îl oferă catedrala din Evră. Se scrie E cu accent ascuțit v r -e -u -x, în paranteză, secolul XIV, închid paranteza. Pentru arcul în prelungire, în paranteză ghilimele a double volet, închid ghilimele, închid paranteza, marile catedrale din Burj, Rims, Amiens sau Biserica -o -Mare, punct, Owen din Rouen, unde acest sistem apare în forma sa perfectă. Încheiat notă 1. Problema scurgerii apei de ploaie de pe acoperiș s-a căutat a fi rezolvată în diferite feluri, mai întâi prin șgheaburi de piatră ale căror capete sculptate, mult ieșite în afara peretelui, în paranteză, numite Gargü, se scrie G-A-R-G-U-I-E, închid paranteza, proiectau apa departe de zidul clădirii, în paranteză. Garguiele, având formele cele mai fanteziste, capete, busturi, trupuri de oameni sau de animale, reale sau fantastice, au rămas în uz și în perioada renașterii, închid paranteza. Apoi, sistemul acesta fiind imperfect, în paranteză când edificiul era prea înalt, apa din garguie se prelingea pe zid, degradându-l, închid paranteza, s-a recurs la șgheaburi acoperite practicate în arc butanți. Încă din secolul 13, canalul acoperit este condus peste arcul butant, sprijinit pe acesta și susținut de o ușoară arcatură, de un real efect decorativ, în paranteză catedrala din Amiens, închid paranteza. Fațada unei biserici gotice deține un loc mult mai important din punct de vedere artistic decât cea a unui edificiu românic, fiind partea cea mai ornată a edificiului, dar și cea care pune cele mai multe și delicate probleme constructorului, atât din cauza dimensiunilor ei excepționale, cât și din nevoia de a se racorda cu turnurile și cu portalurile care îi sunt integrate. Marea diversitate a problemelor de rezolvat și a soluțiilor găsite explică și diversitatea neobișnuită a fațadelor gotice. Dificultățile provenau din faptul că edificiul nu era construit deodată, continuativ, când lucrul era reluat după pauze adeseori foarte lungi, Noii constructori n-au mai acceptat vechile soluții, de aici numărul foarte mic de fațade care să aibă o adevărată unitate de stil. Pe de altă parte, cum majoritatea edificiilor se construiau începând cu corul și continuând apoi cu nava principală și cu absida, la construirea ornamentară a fațadei se ajungea abia la urmă, când și resursele materiale erau epuizate și elanul religiozității scăzuse în intensitate. Acestea explică de ce multe catedrale rămâneau neterminate, în paranteză cele din SANS se scrie s Mös, se scrie m e -A -U x Oser se scrie a u x e -R -R e și altele închid paranteza. Uneori, ritmul foarte încet al lucrului la fațadă, care putea dura mai multe decenii și chiar mai bine de un secol, explică și eventualul amestec de stiluri diferite, în paranteză, la catedralele din Rouen, Bourget, se scrie r g s Tours, etc., închid paranteza, alteori când din cauza prăbușirii turnurilor, în paranteză cum s-a întâmplat la catedralele din Sans sau Bourget, închid paranteza, s-a trecut la reconstrucția lor, nu s-a mai ținut seama de concepția de stilul inițial. Foarte puține sunt fațadele complete realizate așa cum au fost de la început concepute dintre cele franceze din secolul XII, fațadele catedralelor din Laon, Paris, Noion, se scrie Nu o y o -n, și Rhymes sunt singurele în paranteză conform a mare punct de L-A-S-T-E-Y-R-I-E, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Numărul celor construite în secolul 15, în stil flamboyant, este mai mare, de asemenea, al celor construite la începutul secolului XVI. închiat notă 1. Turnurile gotice, mult mai elegante și mai îndrăznețe decât cele romanice, sunt de două feluri. Lanterne, plasate aproximativ la mijlocul axei edificiului și prin ferestrele de la bază, sporind iluminația interiorului și clopotnițe. Turnurile pe plan pătrat, în paranteză, sau mult mai rar octogonal, închid paranteza, se termină de regulă cu fleșa, extremitatea ascuțită în formă de piramidă sau de con, din piatră sau șarpantă, acoperită cu țiglă servind de acoperiș turnului. Impresia de verticalitate și de puternică elansare a unei construcții gotice este creată în mod deosebit de înălțimea fleșei. Soclul continuu de la baza edificiului, montanții verticali ai portalului, vezi note 1, precum și pilastrul său central, vuta și timpanul sunt bogate, ornamentate cu statui și basoreliefuri. Citesc note 1. Ghilimele. Portalurile gotice continuă tradiția portalurilor romanice. Fațadele cu trei portaluri sunt acum mai obișnuite, chiar la bisericile de dimensiuni medii, fără nave laterale. Închid ghilimele în paranteză mare punct n -lart. Închid paranteza încheiat notă 1. În apropierea imediată a portalului, statuile în Rondebos în mărime naturale, în paranteză și chiar mai prelungite, ghilimele statui coloane, închid ghilimele, închid paranteza, sunt așezate pe console și au deasupra un fel de baldachine legate de capitelurile unor colonete, iar pe pilastrul din centrul portalului este plasată statuia fie a lui Hristos, fie a Fecioarei, fie a Sfântului Patron al Bisericii. Unele timpane sunt decorate cu un simplu basorelief, altele nu sunt sculptate deloc, ci ocupate de o decorație lucrată în sticlă, asemănătoare unei ferestre, în paranteză, ca la portalul central al catedralei din Reims. Închid paranteza. Ferestrele gotice sunt, în general, mai simple decât cele romanice, în sensul că ornamentația lor se rezumă la câteva muluri. Forma este variată, mai obișnuită este cea de lance, prelungă și îngustă, divizată sau nu de una, două sau trei giurgiuvele verticale, terminată printr-un desen de ogivă, încadrând o treflă, un cerc etc. și formând rețeaua de fixare a bucăților de sticlă. În faza de maturitate de plină a arhitecturii gotice, ferestrele de dimensiuni enorme ocupă întregul spațiu, în paranteză, travee, închid paranteza, dintre doi pilaștri ai peretelui, în paranteză, de exemplu, la Sente Chapel, în Biserica Superioară, sau ferestrele Absidei Domului din Milano, închid paranteza. Ferestrele circulare sunt de dimensiuni reduse, în paranteză oculi închid paranteza, sau gigantice și decupate de o complicată rețea de piatră, fixând bucățile de sticlă. Sunt faimoasele rozase de pe fațadele principale sau laterale. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Desenul acestor nervuri, evocând-o lance sau formând arcaturi asemenea unor raze, în paranteză franceză rayon, se scrie R-A-Y-O-N, închid paranteza, sau cu contururi fluctuante de flacără, în paranteză, în franceză flamme, și verbul flamboie, închid paranteza, a dat numele diferitelor subperioade ale goticului. Lanciolat, în paranteză, de la începuturi până către 1250, închid paranteza, Reonant, în paranteză aproximativ, între anii 1260-1370, închid paranteza, și Flamboyant, în paranteză între circa 1380-1540, închid paranteza. Denumiri cu totul arbitrare, întrucât derivă de la denumirile unor elemente secundare ale artei gotice. Încheiat, notă 2. Între elementele decorative să mai amintim și capitelul coloanelor, aproape întotdeauna derivată din cel corintic. Capitelurile ornate cu figuri umane și animale sunt în secolul XIII și următoarele cu totul excepționale, menținându-se doar în unele claustre. În fine, cheile de boltă ale încrucișărilor de ogive sunt de obicei ornate cu un medalion sculptat, redând fie frunze așezate simetric, fie blazoane, motiv fragment către sfârșitul perioadei gotice, fie un basorelief reprezentând un personaj, în paranteză, ca în secolul 13 la catedrala din cartă, închid paranteza sau chiar o mică scenă religioasă sau profană. Din jurul anului 1380 se afirmă stilul flamboyant. Ultima sinteză și ultimul progres al goticului, care de acum încolo va domina până în epoca renașterii. Reprezentând o exagerare și o decadență a artei gotice, ghilimele, fără a aduce nimic nou în tehnica construcției, stilul flamboyant se caracterizează printr-un sistem decorativ cu totul deosebit, care, aplicat fără excepție celor mai mici detalii, produce un efect puternic și o armonie de ansamblu. Închid ghilimele în paranteză cât mare punct lart Închid paranteza. În țările occidentale, în paranteză, și ale Europei Centrale, închid paranteza, noul stil nu se va inspira într-atâta din modele franceze, ci își va crea propriile sale modalități locale, încât se poate vorbi de un stil flamboyant, germanic, venețian, portughez, în paranteză ghilimele, manuelin, închid ghilimele, închid paranteza, englez, în paranteză ghilimele, perpendicular, închid ghilimele, închid paranteza, și chiar cipriot, în paranteză, un amestec de gotic și bizantin, închid paranteza. În arta flamboyantă, pilaștrii compuși prezintă colonete care nu mai răspund doar apăsării arcelor, ci și diferitelor muluri ale arcadelor, vezi, notă 1. Citesc, notă 1. Pilaștrii ajung să fie compuși dintr-un fascicul de colonete în număr egal, cu al nervurilor care țin bolțile și care se descarcă apoi în colonete, încheiat, notă 1. Capitelul este aproape suprimat, în schimb, baza coloanei. Devine mai masivă. Colana apare nu ca un suport, ci ca o continuare directă a brațului în coborâre al unui arc al bolții. În plan, pilastrul compus desenează curbe concave, asociate altora convexe, ceea ce dă pilastrului o mișcare, o ondulație și o mai mare varietate de combinații. Caracteristic este apoi arcul în acoladă, în paranteză, în arcaturile portalurilor și ferestrelor. Închid paranteza. Cornișele celor mai multe edificii în acest stil sunt compuse doar din muluri. Folosirea cărămizii în construcția pereților este mult mai frecventă și pentru a crea efecte de culoare, cărămida este asociată cu piatra. Arcele butante sunt complicate în mod inutil, nu mai au un rol funcțional, dându se doar o valoare ornamentală. Cele mai multe edificii au drept coronament, șdiaburi cu garguie, foarte mult ieșite în afară, complicat sculptate și susținute de console ornamentate. Ghilimele, personaje grotești și animale de toate felurile, reale sau himerice, sunt motivele acestor garguie, nu sunt excluse nici glumele vulgare sau licențioase. Închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza. În interior, multe biserici au, de-a lungul ambulatoriului, numeroase capele laterale rectangulare. Capelele absidei apar în exterior, mai puțin proeminente, încât absida își păstrează de obicei o linie curbă. Ferestrele au în continuare dimensiuni considerabile. În paranteză, rozasa, de pe fațada catedralei din Reims are diametrul de 12 metri, închid paranteza. Cu atât mai mult, cu cât triforiul, fiind suprimat, fereastra coboară până aproape de nivelul arcadelor. Nervaturile ei de piatră sunt legate în curbe și contracurbe, aspectul lor ondulat evocând formele în continuă mișcare ale flăcărilor de unde termenul de ghilimele stil flamboyant, închid ghilimele. Figură pagina 207 Reprezintă o poză Splendida catedrală din Amiens Construcția începută în 1218 Portalurile fațadei occidentale 1220-1236 Turnurile inegale au fost terminate în secolul 15. Încheiat figură. Figură, pagina 208. Reprezintă o poză. Regina din Saba, Solomon, Irod și cei trei magi. Portalul sudic al fațadei principale a catedralei din Amiens În paranteză, începutul secolului 13) Închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 209. Reprezintă o poză. Portalul Occidental Central al Catedralei din Amiens, către 1220-1230. Închiat figură. Figură, pagina 211. Reprezintă o poză. Catedrala Notre-Dame din Paris, în paranteză 1163-1250. Închid paranteza. Vedere generală a laturei meridionale. Închiat figură. Figură, Pagina 212. Reprezintă o poză. Fațada Catedralei Notre-Dame din Paris, construită între 1218-1235. Fațada de un geometrism desăvârșit, dar cu cele două turnuri neterminate, rămase fără fleșe. Încheiat figură. Figură pagina 213. Reprezintă o poză. Începuturile goticului în Franța. Bazilica din Saint-Denis. Panteonul regilor Franței, în paranteză fața da 1137-1144. Închid paranteza încheiat figură. Figură, pagina 215. Reprezintă o poză. Bolta gotică pe încrucișare de ogive. Amare egal arcul ogival al navei. B mare, egal arcul bolții transeptului. C mare, egal nervuri diagonale, în paranteză număr de 4, 6 sau chiar 8. Închid paranteza pe care arhitectura gotică le-a adăugat bolții romanice. Dumare egal extradosul bolții, panoul independente suportate de nervuri. Încheiat figură. Figură, pagina 217. Reprezintă o poză. Arc butanți gotici de o supremă eleganță și decorativism arhitectonic, sprijinind în exterior corul catedralei din Evre, secolul 14. Încheiat figură. Figura pagina 219. Reprezintă o poză. Fațada occidentală a catedralei din cartră. Secolul 12, Încheiat figură. Figură pagina 221. Reprezintă o poză. Catedrala din cartră. Ghirimele Portalul Regal. Închid ghirimele. Vedere de ansamblu. Încheiat figură. Figură pagina 222. Reprezintă o hartă. Cele mai importante centre artistice din Occident În paranteză între 1075-1200 Legendă: Un cerculeț gol reprezintă artă romanică Un cerculeț plin reprezintă artă gotică Un pătrat Jumătate gol, jumătate plin reprezintă tradiție carolingiană Un pătrat gol reprezintă tradiție romană Un pătrat plin reprezintă influențe bizantine o steluță reprezintă pictură miniaturi. Poble reprezintă monumente cisterciene. Încheat figură.